Варан з острова Комодо та Ігуана Варан з острова Комодо – зовсім не міфічний дракон, а велетенська ящерка, яка виростає до 4 метрів завдовжки. Ці тварини відносяться до плазунів, розповсюджені на островах Малайського архіпелагу. Усі ігуани, так само як і ця звичайна ігуана, досить великі ящерки але все ж менші, ніж комодські варани. Вони розповсюджені в Північній і Південній Америці, на Бадагаскарі і островах Полінезії. Звичайна ігуана виростає до двох метрів завдовжки, її спина вінчана колючим гребенем. Комодський дракон живиться мертвечиною, а також полює на оленів, диких свиней, мавп. Своїм роздвоєним язиком хижак винюхує сліди жертви. Хвостом дракон збиває здобич і, відриваючи великі шматки м'яза могутніми щелепами, з'їдає жертву. Вважають, що дракон з острова Комодо живе майже 100 років. Морські ігуани із Галапагоських островів у Тихому океані більшу частину свого життя проводять на березі. Ці травоїдні ящерки живляться морськими водоростями і можуть занурюватися під воду у пошуках їжі на 20 хвилин. Їжак Їжаки – це переважно комахоїдні ссавці, поширені в Африці, Азії, Європі. Тіло вкрите, крім черва, тисячами голок, які захищають його від ворогів. В Азії живе навіть волохатий їжак. Самка звичайного їжака народжує четверо малят. Голки новонародженого їжака сховані під шкірою і з'являються через кілька годин після народження. Дорослі їжаки виходять на полювання у сутінках, активні вночі. Вони їдять дрібних тварин, жаб, ящирок, слимаків, комах. Іноді живляться рослинами. Їжак – доброзичлива тварина. Особливо, якщо ти залишиш для нього трішки їжі. Краще не доторкатися до їжаків, тому що часто у них бувають блохи. Коли їжаку загрожує небезпека, він швидко згортається у клубок і чекає, поки вона мине. Голки стерчать у всі боки, і їжак має справу з колючим м'ячиком. Дуже багато їжаків гинуть на дорогах під колесами автомобілів. Їжаки можуть лазити по деревах. І якщо падають, то голки ніби подушка, пом'якшують удар. Скринька фактів. Малята їжаків народжуються сліпими, з м'якенькими голочками. Їжак протягом доби спить майже 20 годин. У північних регіонах вони падають у зимову сплячку. Один з видів їжаків – місячний пацюк. З острова Суматра досягає 40 сантиметрів завдовжки.